Även om det talas om globalism och om gränser som bör upplösas och en gränslös värld och så vidare så är världen indelad i nationer stenhårt mer än någonsin i sin historia i världens historia och den som inte har ett medborgarskap eller rätten att vara existera i, i någon nation den är ju väldigt illa ute. Detta är lördagsintervju 26 med Carl Olof Arnstberg om den svenska identiteten. Programmet har fem delar som tar upp olika aspekter. Detta är del 1 om att äga sitt land och hur det går för de som inte har något eget land. –Välkommen till lördagsintervju. Vi ska tala om den svenska identiteten. Och med mig här i studion så har jag Karl olof Arnstberg som är professor i etnologi. Etnologi det är alltså läraren om folk, folkgrupper. –Ja, det kan man väl säga ungefär. –Välkommen. –Tack så mycket. –Du har varit professor på Stockholms universitet. –Ja. Mm. Det, är ju, –Det betyder att du är rätt person för att tala om Sveriges, svenskarnas identitet. –Ja, rätt förhoppningsvis. I varje fall är det sådant som vi har diskuterat under många år på institutionen. Framåt och bakåt. Mm. Och på tvären. –Vi ska alltså tala om svenskarnas identitet. Vi ska tala om vad det innebär att ha ett land. Och Vi ska tala om speciellt vad det innebär att ha en svensk identitet och en svensk kultur. En av Sveriges mest folkkära författare, Wilhelm Moberg, han säger i sin skrift Svensk strävan, som kom ut 1941, att Sverige är svenskarnas land. Kan man tala om äganderätt när det gäller ett land? Ja, hur ska man göra det? Alltså, 1941 så var det ju... Världskrig och Tyskland hade väldiga framgångar så att, i att ärövra andra länder. så att, Jag skulle nästan vilja vända på det och säga att det är trivialt att säga att det är svenskarnas land dels med tanke på världskriget men också med tanke på att Sverige hade en etniskt väldigt enhetlig befolkning med några små och ur maktperspektiv försumbara minoriteter. Så att, att idag är det ett kontroversiellt yttrande. 1941 så är det nästan tvärtom ett platt yttrande. Alla tyckte så här. Ja, det tror jag att alla tyckte. Men det behövde säkert sägas och präntas in i försvarssyfte under kriget. Precis som andra slogans. Glöm inte att det här är svenskarnas land, en svensk tiger. Och man måste må hålla ihop populärmusiken som handlade om ja, min soldat till exempel. Det var väldigt svenskt och det var en uppslutning kring det svenska. Och det var förresten också under kriget så gick, gick födselotalen upp. Det var för att krig är ju naturligtvis en sorgens och skräckens tid. Men på något sätt så lever människor mer intensivt när det är krig trots allt. Kanske därför att de befinner sig i närheten av undergången. Mm. Så svenskarna upplevde att, att vårt land var hotat? Ja, det är då? klart att det var hotat. Mm. Alltså, vi, såg, vi såg ju också hur det gick med ja, våra grannar som på olika sätt befolkningarna förlorade kontrollen över. Det var ju bara Sverige som lyckades hålla sig utanför kriget. Mm. Och Willem Moberg han säger då det här och han är ju en av våra mest folkkära författare som har skrivit Utvandrarna och en mängd andra böcker. Så att det här var ju alltså inte kontroversiellt på något sätt att säga så. Nej det var det inte. Däremot, det tror jag inte men däremot så var ju Willem Moberg en kontroversiell person. Han var ju en ganska vass debattör vid sidan av sitt stora författarskap och han var också en person som inte var rädd att gå emot makten i diverse rättsskandaler på den tiden och han han tillhörde inget kotteri, utan han höjde sig över sin egen tid kan man säga och utan jämförelse i övrigt något av samma slag som Solzhenitsyn det är också en annan tid och en, en annan eh, ja, och hemskare land men, eh, men det är ändå någonting med, med sanningssägaren, författaren eh, eh, som höjer sig över alla och säger så här är det och drar på sig en hel, en hel del modell genom det. Fast kanske inte just i den här frågan. Nej, fast däremot när han citeras i vår tid, alltså det är ju i sig en paradox att eh, när tiden går så brukar ju kontroversiella händelser läggas till rätta och säga ja men det var, nog inte, det, var, det var provocerande på sin tid. Här kan man säga att det är motsatsen, det var inte provocerande på sin tid men det är faktiskt hur absurd det kan låta provocerande i vår tid att säga att Sverige är svenskarnas land. Mm. Men det finns ju folk som inte har ett land. Ja, det finns ju många folk som inte har ett land. Mm. Jag menar, världshistorien under 1900-talet har ju handlat, eh, kretsat kring ett folk som fick ett land, nämligen eh, judarna och Israel, att, eh, ja, som ett resultat bland annat av det som hände under andra världskriget mm. och som är fortsatt eh, kanske Ja, fokus i världens konflikter om man ser det över tid. Men just detta att det finns folk då som inte har något eget land. Vad innebär det för, för de folken? Ja det innebär naturligtvis, för de, nu har ju judarna ett eget land som de för, förresten försvarar med näbbar och klor. och Absolut inte tänker säga att det ska vara mångkulturellt på något sätt utan det är deras land. Och Ja, det finns ju folk som romer som jag har intresserat mig för, som... Eh, ja, jag vet inte om de, de riktigt på allvar söker ett eget land, utan de hittar sin, sin plats inom majoritetens domäner. Men jag har ju hört folk leka med tanken att man borde ge Öland till romer eller något sådant. Och jag minns Katarina Gunnarsson gjorde en gång intervjuer med... Eh, med invandrare i Södertälje, det var länge sedan, som talade väldigt positivt om någon extrem grupp, extremt rasistisk grupp. Därför att de hade sagt någonting om att varje folk borde ha sitt eget land. Och för den gruppen betyder det att de tyckte att invandrare borde kastas ut ur Sverige. Men den här gruppen hörde bara, ja sitt eget land, det vill vi ha, så att det är... Kanske borde rösta på dem och liksom, prata om det. det. var ganska dråpligt att lyssna till det där. Var det där de sa att... Eh, jag tror det är något program där man talar med bo, eh, boende i tycker ni inte att det är väldigt tråkigt att det inte bor några svenskar här längre? Och då svarar de, varför då? Det här är ju vårt nu. Jag minns inte. Det är möjligt att det var samma land. Men, eller, förlåt, samma program. Men eh, det är fullt möjligt. Ja. Och För så jag... är det ju apropå... Dessa så kallade, det är tråkigt ord, men det är ju etablerat ut, utanförskapsområden som ju finns väldigt många i Sverige. Så kan man ju undra över varför inte ja, en svensk övrighet säger som man gör i Danmark att det här är vårt land. Vi ska ta tillbaka det utan det känns som man har accepterat att det här är, är samhällen som man har förlorat från svensk synpunkt. Mm. Jag vet att Teppas Fågelberg, som figurerar ofta i Ring P1, han sa vid något tillfälle att ja, men här bor det 290 olika nationaliteter, tror jag han sa, mm. eller en väldig massa nationaliteter då i Rinkeby eller om det var i mm. Tensta. Och varför ska du råda svenska lagar här då? Mm. Men vad, vad, vad händer om man har väldigt många minoriteter? För på något sätt så måste man ju samordnas och ha gemensamma regler ändå. Ja, alltså det som händer, jag vet i Norsborg där jag för kanske något decennium sedan följde utvecklingen så var det Många minoriteter som ville förbättra och förändra och ha inflytande över sin situation. Men eftersom de hade olika intressen och inte alltid var samt med varandra så var det väldigt viktigt att de hade en svensk ordförande. En svensk liten styrgrupp. Därför att det var de enda som de allihop kunde enas om att betrakta som någorlunda neutrala i förhållande till deras interna intressen. Och så kan det ju gå att att en svensk överhet i ett land där många minoriteter eh, ja, ligger kanske inte i luvent med varandra alltid men ändå har olika intressen att den får förstärkt makt därför att det är den enda som kan ena de olika intressena eller som kan anses stå över dessa intressen och väldigt mycket i i vår tidssamhälle samhälle handlar det faktiskt om makt och kampen om makten. Mer än det handlar om sanning och kampen om sanningen som kanske var ett tydligare perspektiv för en 30-40 år sedan. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Du nämnde några exempel på folk som inte har någon egen nation och även ett folk som har fått en egen nation. Varför är den här nationella identiteten så viktig? Ja, alltså, är det en nation som det handlar om så har man ju makten över den nationen. Om det är våran, om en folkgrupp säger det, så har ju de rätten att bestämma hur det ska vara där. Mm. Samerna, om vi tar ytterligare en grupp, har inget eget land. Och de får ju ständigt kämpa och har under århundraden gjort det med en svensk överhet. Om rätten att bedriva renskötsel, om kampen mot gruvdrift som förstör marker för dem och så vidare. Alltså, det är ganska självklart tycker jag att eh, att ha ett eget land är eh, en väldigt stark tillgång. Ju, man kanske kan säga så här att har man inte ett eget land så har någon annan det land man bor i. Så man är, Då är man ju en andra rangens medborgare eller har begränsad eller ingen makt alls över sina livsvillkor. Mm. Och du sa medborgare. Så att det är också en del i att styra det här att man bestämmer vilka som är medborgare. Ja. Och att vara medborgare är det då, om vi nu ser det som att det finns en ägande rätt, är det att man är en delägare då i den här? Om det är en demokratiskt styrd nation så är det ju så. Alltså det heter i Sverige att all makt utgår från folket. Men det är klart att om, det, om vi pratar om Nordkorea och en diktator eller om vi pratar... Om Kina och ett parti som, som har all makt så det är det klart att då, ja, makt handlar om och ägande handlar om rätten att bestämma och då har man ju förlorat till stora delar eller helt och hållet rätten att bestämma. Mm. Idag är vi ju väldigt inriktade på ekonomi ofta och mm. kan man se det som att, att är man medborgare eller kan man jämföra det med att vara aktieägare i ett bolag? Och att bolaget i det här fallet det är Sverige. För, förr sa man ju ofta aktiebolaget Sverige. Ja, ja kan man väl säga. Eh, att, eh, det, det är en bra an analogi. Men man kanske bör tillägga att eh, det som eh, är den förhärskande ideologin i Sverige idag det är att man ska spela ner det nationella. Alltså att, vara, eh, att, att bejaka nationen, att vara patriot det förknippas med bruna strömningar och, det, och med nazismen exempelvis. Det där är inte rätt alls utan nationen är det som är en överordnad enhet och både till höger och till vänster kan man säga att det, att det är viktigt att man har rätt.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 i världens historia och den som inte har ett medborgarskap eller rätten att vara, existera i, i någon nation den är ju väldigt illa ute. Det finns ju åtminstone några personer som sitter fast på flygplatser och inte kommer in i det land där flygplatsen är belägen och heller inte kan komma in i det land där de kommer ifrån. Mm. Och likadant är det ju med när man ser på den invandring som har skett i Sverige och när man ska avvisa folk så får man väldiga svårigheter och vi har just nu ett aktuellt och väldigt upprörande beslut om att låta, låta 9000 unga afghaner stanna jag ska inte gå in på det men jag menar, det är också ett sånt nationellt spel man ser, jag tror att det är huvudorsaken kanske till att man låter dem stanna Det är att man ser det som Ja, vi klarar inte av att skicka tillbaka dem helt enkelt. Mm. Och det, därför att det förutsätter att den andra nationen ska vilja ta emot dem. Att de ska erkänna dem som medborgare. De kanske inte kommer från Afghanistan utan de kanske kommer från Iran. Har bott i, som afghaner i Teheran etc. Alltså det nationella spelet och spelet kring gränser är väldigt eh, hårt. Det är hårdare idag än då någonsin varit tidigare. Ja, jag skulle vilja säga att det är det. Och samtidigt då så är, finns det en, eh, ja, både till höger och till vänster en ideologi som säger att vi bör bli av med detta och vi ska inte erkänna att ett folk har en suverän rätt till sin stat utan alla har rätt att vara exempelvis i Sverige och så vidare. Och det är vänsterperspektivet på en gränslös värld. Och sen finns det också ett högerperspektiv där idealet är för några få väldigt rika familjer och banker som de går via att bli av med de nationella gränserna. Därför att då kan de agera mycket friare. Och jag skulle vilja säga, det är en fransk tänkare som jag nu har glömt vad han heter, att nationen är... Den fattige medborgarens viktigaste värn. Oh. Gud nåde de som förlorar nationen. De är ju utlämnade åt alla krafter. Så att... Eh, att eh, som idag sker, att eh, spela ner och misstänkliggöra nationen- det, det är någon slags eh, närmast mental härdsmälta för mig. Mm. Och eftersom nu... Sverige har sedan flera år tillbaka en kris på grund av massinvandringen. Det är ett ord som man egentligen inte får använda för de som är emot den nationella suveräniteten och för en gränslös värld. Men vi har ju haft en massinvandring och den fortsätter. Och den hotar nationen på många olika sätt. Och för de som då tillhör det politiska korrekta, de klassificerar oss- som pratar om nationens vikt som extrema på olika sätt. Och jag brukar säga att jag struntar i om motståndet och klartänktheten- kommer från vänster eller från höger. Därför att mitt intresse ligger inte i höger- eller vänsterpolitik. Liksom många som agerar i detta, de tänker inte i de termerna- utan de ser hur ett nationellt självbestämmande är hotat i Sverige- oh. som är en överordnar och mycket allvarligare fråga. Mm. Om jag får gå tillbaka till den här frågan om medborgarskap och analogin med ett företag. Ja. så Här kan man ju säga att barnen ärver ju medborgarskap. De som föds av medborgare, de blir också medborgare i Sverige. Ja. Medan de som då kommer till Sverige måste ju ansöka om medborgarskap. Om man då jämför med ett företag så de som är aktieägare de håller ju hårt i sina aktier. Uh -huh. Och det är ju för att de vill ha kontroll över företaget. Och de vill, de vill ha, ha kontroll över avkastningen. Och avkastningen också, så att <laughs> Men här har vi... Vi har luckat upp det här. Och det, vi eh, är ganska otydliga med vilka som ska ha medborgarskap. Eh, och ibland så låter det som att alla ska få bli medborgare i Sverige. Eh, hur? För mig är det bara ett förfalls... Eh, jag menar, om det finns en mängd länder i, runt om i världen som fungerar som, fortfarande fungerar som Sverige gjorde för kanske 30 år sedan för att hugga till med något. Det vill säga, kommer du dit och kan inte tala om vem du är och visa papper på vem du är, så kan man överhuvudtaget inte hantera en visum- eller asylansökan. Jag min yngsta son bor i Thailand och emellanåt så är jag där. Om jag skulle komma med flyg, jag skulle inte kunna komma dit med flyg en gång utan att ha giltiga papper. Men om jag nu skulle hamna inför migration, immigrationsmyndigheterna där och säga jag har visserligen inga papper men jag söker asyl. De skulle inte bry sig skvad. Jag skulle inte komma in i landet. Varför ska de släppa in mig? Varför, varför tror du att vi har blivit så positiva till den här, om vi får kalla det öppenhet? För det är någon slags öppenhet. Ja, det, alltså, dels är det ju ett romantiskt ideal som fungerar efter andra kriterier än vad som faktiskt är fallet. Det är en fantasi skulle jag vilja säga. Ja visst, jag skulle också vilja ha en gränslös värld för min del. Så att jag kunde åka vart jag ville och bo var jag ville, hur länge jag ville och jobba var jag ville. Toppen! Det är väldigt lätt att ha ett kosmopolitiskt ideal. Eh, problemet är ju att eh, det är inte jag som bestämmer hur det ska se ut i världen utan andra intressen bestämmer. Och då säger jag, ja men jag kan ordna så på hemmaplan. Vem som helst får komma till Sverige och så får, vi, och så får de bo här och de får ordna sina liv. För vi svenskar, varför ska vi säga att vi äger det här? Jag menar, det, för mig är det någon, någonting som har slagit allvarligt fel i huvudet på folk. För Så, så är... fungerar det inte i resten av världen? Nej. Ja, så fungerar det i flera europeiska länder. Och, och det, det finns ett västerländskt tänkande i det hela som i grunden eh, går att härleda tillbaka till Marx. Alltså det är ett rättvis ideal. Alla människor har rätt att behandlas lika, ha lika värde, rättvisa är viktigt och så vidare. Men jag menar om jag kom till, för att fortsätta med den tanken, till Thailand och sa ja, men det är ju orättvist att jag inte får bo här. Ja, struntar väl vi i sig då? Vår rättvisa gäller thailändare. Du nämnde tidigare ett land där, som man har etablerat och med tanke på att det var ett folk som saknade ett land, det vill säga Israel men hur skulle det fungera om du kom dit och sa att nu vill du bli medborgare här? <laughs> Ja, jag är inte jude så att, eh, jag hade väl en sämre utgångspunkt än många vara, andra. Ja. Nej, det måste man inte vara, nu är inte jag särskilt inläst på Israel, men ja. om jag skulle komma dit och säga att jag har inga papper men jag är flykting och presentera en standardiserad historia som de har hört hundra eller tusen andra personer säga så har jag väldigt svårt att tro att de ska släppa in mig. Men de borde ju förstå det här vad det innebär att inte ha något medborgarskap eller något land. Ja, men De förstår väl någonting som, som du har varit inne på och som vi verkar ha tappat eller åtminstone ett maktskikt har tappat förståelsen för i Sverige. Nämligen vikten av att ha ett eget land. Mm. De försvarar det. Ja, absolut. Israelisk värnplikt är tre år för män och två år för kvinnor. De lägger mellan 5 och 6 procent på på, av sin budget i, på militären. I Sverige så har vi ingen värnplikt. Nu ska den införas igen och då ska man ha en frivillig om man ska kalla in 4 000, människor, 4 000 pojkar och flickor. Och om de ja, vill göra något annat så får de väl göra det. Alltså för en, jag tror det var 2010 som vår överbefälhavare sa att eh, Sverige gick att för, försvara en vecka. Jag tror inte det har blivit något bättre på den fronten. Åkte Israel och fråga hur länge de kan försvara det som gång på gång har slagit tillbaka eh, anfall från en fientlig omvärld och eh, inte blivit besegrade. Därför att bli besegrade, det är undergången. Här tänker vi oss att ja, det är väl ingen som skulle vilja hoppa på oss. Vi behöver väl inget försvar? Det är ju nästan så att vi inte behöver någon polismakt heller. Alltså Sverige lägger på försvaret under de eh, två procent som, som är kriteriet för NATO-länderna. Av länderna kring Östersjön så lägger vi överlägset minst. Om man då ser till det skattuttag som gäller för svenskarna för samma länder så är det överlägset högst. Mm. Det kanske betyder att israelerna med sin historia förstår hur viktigt det är att ha ett eget land. Och, och att vi, för att vi alltid har haft ett eget land, inte förstår hur viktigt det är. Nej, alltså, men vi kommer att förstå det. Därför att om, antingen om något händer i, i i det kalla krig som är på väg att växa fram och ett hot uppstår exempelvis från Ryssland mot Sverige så kommer vi att inse att vi har något att förlora. Och om vi på grund av massinvandring och demografiska förändringar upptäcker att vi är på väg att förlora svenskarna som etnisk grupp är på väg att förlora kontrollen över landet inte minst kanske förlora kontrollen över välfärdssamhället, att det inte fungerar längre. Att, det, att vi inte har råd med det därför att vi har gjort för stora andra försörjningsåtaganden. Då kommer medvetenheten att växa om Sverige, om den nationella identiteten. Oh. Den är för övrigt på framväxt i flera europeiska länder och den har inte riktigt tänt till i Sverige. Men om du går till Frankrike där den startat till Tyskland i någon mån till England så finns det en ungdomsrörelse som kallas identitärer. Det är ett lite tråkigt eh, ord men eh, själva idén är genialisk därför att eh, den fortsätter på det som i Sverige kallas för identitetspolitik. Och identitetspolitik det är detsamma som att en oförmåga att dra gräns mellan vad som är nationens intressen och vad som är de egna intressena. Mm. Alltså jag vill gärna leva om jag säger så i en, i en gränslös värld. Jag har bott uh, ja, sammanlagt flera år i andra länder och fortsätter att göra det och tycker det är roligt. Jag behöver inte bo i Sverige kan jag tänka. Men Sverige är min nation. Så jag skiljer på vad som är ett ansvar som jag har gentemot mina barn och nästa generation. Jag fick en möjlighet att få en bra utbildning trots att jag var en ganska stökig person som barn och ung. och Det har gått mig bra i livet att jag skulle lämna över detta konkursbo som nu håller på att utvecklas till nästa generation utan att protestera. Det tycker jag är att svika mitt ansvar. Alltså det finns en skillnad mellan vad jag tycker att jag har för ansvar gentemot det land som jag har vuxit upp i och som har gått mig väl. Och vad jag har för personliga preferenser. Men identitetspolitik, det betyder att man sätter sina egna preferenser i första rummet. Man förstår inte att... Det kan skära sig mot vad som är nationella intressen. Och det gör det ju verkligen idag om man talar om politisk korrekthet. Mm. Jag tänkte att vi kunde komma tillbaka till frågan om identitetspolitik. Men okay. du nämnde detta att överlämna landet till nästa generation. Om det nu är så att någon gång i framtiden, förhoppningsvis långt i framtiden, de barn eller de ättlingar till svenskar som växer upp inte har något land och inte har någon... I alla fall inte har kontrollen över vårt eget land, det är inte alls säkert att vi har. Eller att landet har blivit något helt annat ja. som inte stämmer på, på, på de som Också växer upp här det. då. Mm. Eh, vad, vad får det för konsekvenser för, för de personerna? Ja, alltså, det, det kommer att uppstå som det har gjort för andra folk som har fördriv, blivit fördrivna från sitt eget, eget land. Armenierna till exempel. Och Folkmordet på Armenier i början på 1900-talet levde, levde i en diaspora, alltså i en, i en landlös gemen folkgemenskap kan man säga. Och idag har vi ju, om vi inte också får ett totalt teknologiskt haveri, så har vi ju väldiga möjligheter att hålla ihop i en virtuell gemenskap. Så att, att men det är klart att, att inte vara suveräna, att inte kunna rösta, att inte kunna bestämma över sin egen och sina barns framtid. Utan befinna sig på nåder inom en annan nations och majoritets domäner. Det är väl det som då återstår för svenskarna. Oh. Och de, alltså är det någonstans som det nationella medvetandet växer. Och hyllas och frodas så är det i dessa fördrivna, kan man säga, gemenskaper. Mm. Men tänker du att, att, att det här för du nämnde att du vill inte lämna det vidare i det skicket till dina efterkommande men om, om det här trots allt är det som håller på att hända att Äganderätten, om man så säger, håller på att gås ur händerna. Ja, det, det sprids ja. och att det överförs till främmande grupper och främmande kulturer och så vidare. Hur tänker du om det för de som beslutar om det? Det är ju inte våra barn eller barnbarn, utan det är ju de som idag sitter vid makten. Ja, alltså det som det konkreta hotet. Det är att vi får en väldigt snabb eh, tillväxt av, eh, islamska, av en islamsk minoritet. Alltså för, ja, för ett halvsäkerkäll så fanns det väl ett par hundra muslimer i landet tror jag det var. Jag minns inte den exakta siffran men idag är det kanske bortåt en 800 000 finns det beräkningar som gör det. Är alltså en... en Eh, –religiös och politisk minoritet som växer väldigt snabbt i Sverige. Och det finns beräkningar som säger att eh, vi i, omkring 2050 kommer, om det vill, se illa– –och fortsätter på samma sätt, så kommer ungefär 30 procent att vara muslimer invandrade muslimer– –eller barn till invandrade muslimer. Och de kommer att vara i ett helt annat åldersskikt– än svenskarna. Svenskarna kommer att vara mycket äldre. Vi föder inte lika många barn, alltså inte lika många är aktiv i ålder. Plus att om vi representerar som vi gör idag en gammal och stangerande civilisation medan muslimerna representerar en mycket starkare civilisation, för så är faktiskt fallet. Är det på vilket sätt då? Ja, de föder flera barn. Du ser eh, könsrollerna är starka. De är, de, alltså det är muslimer. När du nämnde Teppas Fågelberg och 290 minoriteter. Om du går till de här eh, samhällena som Tensta, Rinkeby, eh, Brandberg och allt vad de heter. Ja, vad är det som händer där? Jo, det blir en eh, muslimsk, eh, ung, manlig minoritet kan man säga, men ändå som tar makten. Mm. Och eh, gängbildningarna är visserligen mångkulturella, men det, det finns en dominans av eh, dessa unga män från menaländer och etlingar till muslimar. Alltså, menaländer, det är alltså Mellanöstern och Norda Nordafrika? Nordafrika, just det. Eh, alltså det, det. Alltså man måste se att eh, den islamska kulturen är väldigt stark. Det är världens mest Så du menar snabb... att den är starkare? Alltså, den är starkare den är full... i den att den är mer dominant? Ja, den är se? både mer dominant och i stort sett uh, ointegrerbar. Det finns ingen stans där muslimer integreras i ordets egentliga mening. Uh, så att uh, alltså det här är en mycket stark och livskraftig kultur. Det är världens mest snabbast växande religion. Om ungefär 20 år så kommer den att vara i paritet med kristendomen. Alltså, det, eh, islam är framtiden om i synnerhet inte Europa mm. kommer att försvara sig. Och Sverige befinner sig med sin snabba uslimska invandring. I frontlinjen där. Observera att nu har jag inte sagt något negativt. För det har inte varit meningen att säga om islam. Det kan vara ett särskilt kapitel. Utan jag talar enbart om en trolig demografisk utveckling. Plus att eh, vi ser hur muslimer är skickliga i att värna sina intressen. Och väldigt svåra att integrera. Därför att, eh, därför att eh, det, här är en, det här är en väldigt vital ideologi. Det finns också det finns ja, också... Man skulle tro att det är något väldigt gammalmodigt att det är från 800-talet men, men det ja, låter på dig 800-talet, som... det är ju sammanhanget en fördel därför att om vi talar om kulturer och civilisationer så är deras eh, akilleshäl är stabiliteten då kan vi lika gärna som man säger att det här är en religion och ideologi från 800-talet så kan vi lika gärna säga en lite äldre än så till och med men eh, att det här är en... Eh, Politik och ideologi som har varit stabil över tusen år. Mm. Och det vill jag inte säga lite. Men då, om, om, om vi säger så här: då att den, den muslimska kulturen eller den muslimska eh, befolkningen, mm. som då, om det blir som du nämnde i det här scenariot, och att 2050 så är det 30 procent av invånarna här i Sverige. Och det är dessutom är en väldigt dominant kultur. Eh, och sen så vi säger ju i Sverige att det inte finns någon kultur här, men, men det gör det ju naturligtvis. Eh, ja. Och kan det här kan det här förenas på något sätt? Eh, eh, kan, kan det här som du beskriver den här 30 procent i andelen av befolkningen kan det kan konvertera till den svenska kulturen? Ja, det, alltså, allt kan hända i sådana här sammanhang, men det är inte särskilt troligt, utan eh, en minoritet. alltså De som är utsatta, det är individer och väldigt små grupper. De assimileras, de eh, har svårt att hålla stånd, men stora grupperingar som har sitt eget samhälle vid sidan av det svenska samhället, sina egna kyrkor, sina egna konventioner. Ja, det finns, le, sharia är på, alltså ett helt annat rättssystem, är på framväxt i synnerhet i England, men också no, det finns antydningar till och med i Sverige. Eh, alltså en sån minoritet, den bygger upp ett eget parallellsamhälle. Och det finns ju, den försvarar sig ju mot det svenska. Så i det scenariot så kommer det 2050 så kommer du ha en del då som kanske är 50% svensk ättlingar. Och då har 30% muslimer och sen kanske 20% någonting annat. Ja, det, och då är det här parallella. Det är väl inte nästan kanske utan demografi handlar ju inte om så mycket om spekulationer. Utan det handlar om hard facts. Så här är utvecklingen- om inte svenska kvinnor börjar föda fler barn och om vi inte eh, har en betydligt eh, lägre invandring så mm. går det så här. Men det har väl lite att göra med medborgarskap och såna saker också. Det vill säga att, att eh, är vi otydliga med vilka som blir medborgare då, då öppnar vi också upp för en sån här utveckling. Ja, medborgarskap är kanske inte... Det allra starkaste utan det allra starkaste är vilka man släpper in i landet eller vilka som kan ta sig in i landet för vi har ju också en växande illegal befolkning eller papperslös som det heter på snäll svenska mm. eh, och eh, där det också finns en stor muslimsk kategori så att eh, att eh, det kanske inte kretsar i första hand om medborgarskap utan vilka som befinner sig i landet. Mm. Men om vi då fortsätter att spekulera kring det där du frågar om svensk identitet så, så kan man säga att, eh, att det finns ingen essens svensk brukar man säga i, i antropologiska och samhällsvetenskapliga kretsar. Att essentialism är någonting negativt och det är när man räknar med att det finns något absolut, en kärna av svenskhet i oss, som inte är föränderlig och så vidare. men Så att svenskhet kan, precis som andra etniska tillhörigheter, den kan se ut i stort sett hur som helst. Men det, den är kollektiv. Du och jag är svenskar och vi vet att under vår yta finns det en betydande gemensam referensram. Och en sån här... Eh, fras som jag gillar och som ibland används det är att eh, svenskhet i det här sammanhanget då, det är det som jag vet att du vet att jag vet. Alltså att Det här behöver vi inte kanske prata om men det finns gemensamt. Du skulle aldrig kunna säga eh, ja, i Sverige är vi fina på att göra choklad och klockor. Du skulle aldrig ta fel på Schweiz och Sverige som kanske en annan person skulle göra och som skulle liksom hindra mig från att Tar den här självklarheten i anspråk som finns mellan oss, alltså. Så att den här kulturella gemenskapen är inte särskilt synlig. Man kan säga att när rätt person gör rätt saker i rätt sammanhang så syns inte verkligheten. Och. Det betyder att eh, om man lever i, som svensk i en svensk gemenskap så syns inte svenskheten. Utan vi gör som svenskar gör, vi tänker som svenskar gör och eh, eh, det är inget särskilt med det. Men jag är ju intresserad av mig för romer som är en av de etniskt mest medvetna grupper som finns. Det är alltså en minoritet och de vet precis vem som är rom och vem som inte är det. Och gränsen är knivskarp. Och de, eh, man kan säga att de har nästan som valspråk. Glöm aldrig att du är rom. Glöm aldrig att du befinner dig, ja, för att spetsa till det lite, i fiendeland. Alltså att eh, gadju eller gajé, beroende på vilket uttryck du använder. De, de är inte som du. Det är din motpart eller det är de andra eller det är majoriteten men du tillhör det utvalda folket det gäller för övrigt för alla minoriteter att de har en slags aristokratföreställningar därför att det är funktionellt när det gäller att försvara den egna gemenskapen om man inte tycker man är bättre en omgivningen, så finns det ju ingen anledning för att kämpa för att bevara den egna gemenskapen. Mm. Men det här som du beskriver då, att uh, det, att vara svensk mm. och den svenska kulturen, vi, vi kan inte så enkelt bara beskriva vad det är. Vi kan inte visa på någon bok som enkelt uttrycker detta och vi har inte några tydliga regler för det egentligen. Men det betyder ju inte att det inte finns. Detta är något vi ska tala mer om i del två som handlar om den svenska kulturen.